över 50-60, mm. att det finns förändringar i spermierna som kan påverka. Mm. Mm. Ja. Så, då vet... Men man kan fortfarande bli pappa. Mm. Mm. Då vet vi längre. det om ja. och kvinnorna mm. har ju en mycket mer begränsad fruktsam tid i sitt liv. Mm. Hur ser det ut? Ja, och då är det ju så att vi är ju fruktsamma, vad ska jag säga,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 Sexuell historia, mm. ja, allting som rör paret, mm. ja. eh, Tankar, önskningar, mm. vad de tidigare eller vad de kan mm. kring sin egen kropp. Och, såna mm. Saker. Mm. och sen så får de gå hem och eh, föra en, en slags karta, kan man säga, mm. en registrering över de observationer som de gör av kvinnans kropp. Mm. Och, Och framförallt är det kvinnan som ska göra det. Det ja, finns också det. metoder som säger att det är mannen som ska göra registreringarna mm -hmm. av vad kvinnan observerar mm. för att involvera honom mm. mer. Men, mm. men jag tror på att det kommer man fram till ändå. Alltså, jag tror att kvinnan ska få sköta sitt. Mm. Så... Det handlar om att förstå sitt eget inre system. Ja, man kunna precis. Säga. Mm -hmm. det ser ju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 kvinnans finns mm. i slidan i fem dagar. Mm. Och sen så har vi ägglossningen som är alltså ägget som mm. är moget i ett dygn alltså 24 timmar timmar. Så tillsammans så säger man att fönstret är då sex dagar. Mm. Och då gäller det att pricka in det. Ja, just det. Ja. Mm. Par som kommer till dig, har mm. de provat många olika varianter innan hormoner och mm.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 Och om man inte blivit det under den tiden så, så söker man då en, en, en fertilitetsomotragning. Mm. Mm. Eh, och eh, det beror också på hur gammal kvinnan mm. är. Eh, ut så. Men det är klart man kan alltid prova. Men, ja, men om man är runt 30-32 ja. och det inte har funkat med absolut, fertilitet. Man är absolut välkommen. Absolut. Ja. Men det, det, det som man inte kan ha i den här mm. typen av eh, Handledning är ju att alltså man måste vara hormonfri. Ja, ja bara, det förstår precis. jag. Och det tar ju också ett tag innan man har rensat ut det ur kroppen. Ja, hur lång tid tar det? Det kan ta tre månader upp till ett halvår uh -huh. beroende på vad man mm. har använt för hormoner. Mm. Ja. En del blir ju gravida direkt ja, efter hormonbehandling. Så det mm. spelar ju, det, det är väldigt olika. Ja, det. Mm. Men upplever man att det finns problem så kan man alltid komma. Hur tror du kommer att vi har kommit ifrån, om man skulle kunna säga, den här naturliga platsen? Mm.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 Ja, det är nog den vanligaste faktiskt. Alltså, nedstämd och tappar ja, sexlust. Ja. Och, ja, det och det vill man ju verkligen inte. Ha en sänkt sexlust. Nej, men det är... Nej, för det är ju <laughs> ett syfte liksom, med att ha ett preventivmedel. Ja, vet, att skydda sig med Ja, precis. Mm. Ehm, och när man slutar med de här syntetiska mm. medlen. Hur snabbt återhämtar sig kroppen till...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 själv fungerar, mm. alltså vilken hormon alltså hur hennes kropp är skapt egentligen, mm. vilken eh, hormonbalans hon har kanske också egentligen eh, hur hon lever För mm. det får vi också prata om, hur stress vilken arbetsbelastning, sömn kost, mm. motion mm. Eh, så det är ett helhetsperspektiv mm. på, på hur, hur hon lever Du mm. har jobbat så länge nu både som barnmorska och handledare, hur ser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 Av mm. våra hormoner. Eller av ja. kvinnor, de syntetiska hormoner som kvinnan tar. Mm. Mm. Påverkar kretsloppet mm. och påverkar männens fertilitet. Mm. Det blir lite och, som och ett moment är, 22. Då. Ja, precis. Och faktum är att eh, det är inte bara de hormoner vi äter. Utan vi har också hormonstörande mm. ämnen i vår miljö. Mm. Som påverkar naturligtvis. Så det är inte... Alltså den jag,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 Föda sitt mm. barn och sen fick man lära sig mm. det naturliga, mm. alltså barnets rytm. Och Ibland förstod man absolut ingenting. Nej. Vad är det som händer mm. nu? Mm. Idag finns det en app som säger när barnet är tio veckor så reagerar det så här. Mm. Snart och den fasen mm. över. Mm. Mm. Vad tänker du om det? Jag tänker att det tar bort fokus från det som jag pratade om tidigare, dialogen med min kropp. Ja. Men också det grundläggande och som är jätteviktigt när man blir förälder. dialogen med mitt barn. Mm.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 kamrater eller sina, mm. sin, sin, sin mamma. Det man eller? Med det här. Eller mm. Så man förmedlar kunskap ja. på, ett, på ett historieberättande Precis. sätt istället för Faktum att få... är att de här apparna finns ju faktiskt för mänscykeln också då, i mängder. Det är en uppsjö. Jo, är appar. Mm. Men de räknar egentligen bara ut ett snitt på en... Det är en lite matematisk formel så räknar den ju när man har med ägglossning. Och det är lite fara och färdig där för att mänscyklerna är inte så regelbunden. Och sen verkar de vara väldigt individuella. Ja, alltså hela exakt. kroppen är ju helt unik. Mm. Mm. Men om man tänker då, för att få förstå. Ja, det är mm. tycker på kanske också att, att uh, den yngre generationen är lite nyfiken på sin mm. kropp att man börjar mm. titta här, nu mm. har jag min mäns här och då kommer den där. Mm. Det kanske är kan kan en positiv signal att mm.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 Ja, vi är med representanter både från England, mm. Amerika, Kanada och nu Sverige. Mm. Eh, för med att Danmark är med på ett hörn, Men jag kan inte säga riktigt. Är mm. ja, det här är en ganska ny grupp? Eh, nej, den här gruppen har faktiskt funnits sedan 80-talet. Mm. Eh, men har vi successivt arbetats upp och nu mm. blivit en större utbildning. Mm. Med en, eh... Det känns också som att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 tankar och attityder kring, bland kvinnor som eh, nej ja, upplevelser tankar och attityder eh, kring fruktbarhet och födande, mm. bland kvinnor som inte har fått barn. Ja. Mm. Och vad kunde du se i den om vi tar det lite så eh, övergripande? Lite övergripande så jag tittade då på på fruktsamhet som fenomen i samhället mm. och det visar sig att eh, det saknar plats eh, men men att barnafödande samtidigt var ett projekt för framtiden. Så att eh,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 Det, är så. Mm. det finns mycket att lära ut och mycket att ta till sig mm. för att själv kunna styra sitt eget liv mm. och hitta tillbaka till sin egen ja. självkänsla mm. och tillit det Precis. här vill jag mm. Exakt. Mm. Precis. Mm. Mm. det känns ska man säga, omodernt mm. att det är så lite kunskap kring det vi verkligen kan styra mm. nämligen oss själva mm.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 Eh, progesteronet att eh, produceras från eh, vad heter det? gulkroppen. Mm. Men när det är så att du inte blir befruktad mm. så, så kommer progesteronet att eh, vara kvar och det som händer är att östrogenet går ner progesteronet ligger kvar och då blöder du ut mm. innan Och sen så, så går hormonerna ner efteråt. Mm. Så att det är ju det är ett spel mellan mm. de här eh, österogen och progesteronet.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 Med tanke på då framtida barnafärd. Ja, och särskilt om hormoner ligger kvar i kroppen ett tag. Mm. Precis. Några månader till ja, och Ja, så kan det ju vara. Och väntar man då tills till, du är 34-35 mm. mm. så, så kan det bli lite svårare. Mm. Men, men alltså jag tycker alltid vi måste förhålla oss till alltså, rättigheten kvinnan har att välja. Mm. Och... Eh,